Jag ser Ronna-skolan. Så ser jag några killar vid 13-14 års åldern som spelar fotboll. Några villor. Så kan jag se Ronna-centrum härifrån också. Det här är 18-åriga Simona Adam på balkongen i familjens lägenhet. Sex våningar upp i stadsdelen Ronna i Södertälje. Har du frågat dina föräldrar varför de flyttade till Sverige? nej faktiskt inte men jag tror att det liksom att det handlar om att året de flyttade hit så var det krig och de ville liksom ha ett bättre liv än där i Turkiet men varför har du aldrig frågat? Jag vet faktiskt jag tycker väl om mitt liv här alltså jag bryr mig inte om det som hände för liksom 30-40 år sedan. För jag var, jag var inte född då. Vad har jag med det att göra? Skiter liksom i. Jag tänker bara på det som händer liksom nu. Simonas föräldrar kommer från staden Midyat i Turkiet. I början på 70-talet är Simonas mamma och pappa nygifta. Det är svårt att få jobb för kristna. Assyrier får inte tala sitt språk. De får inte spela sin musik och inte heller ha kristna namn. Simonas pappa, davot Adam. Vi hade inte frihet där borta, vet du. Det är därför vi kunde inte prata, liksom. Det är de som hör, det är de bestämde, liksom. 1974 bryter sypenkriget ut. Kristna turkar tvingas till frontlinjen för att kriga mot andra kristna. De asyriska delarna av staden midjat omringas en kväll av den muslimska befolkningen. Man släpper in en hund i gränderna. Runt halsen bär den ett kors. Det är ett hot och betyder att kristna är likställda med hundar. En våg av trakasserier mot asyrier i Turkiet följer i sypenkrigets spår- och det leder till att många Assyrier utvandrar. Ingen, ingen som vill flytta från sin land Men när man har ingen möjlighet, när man har man kan inte leva på den stället för det. Vi inte tänkt att liksom vi ska bo hela livet här i Sverige. Va? Men äh, aha, nästan 32 år, det gick över halva livet. Vi har packat, vi har kommit och, hit också. minst du var du packade ner? Du vet, vi hade inte garanti, liksom, vi, vi ska bo här, vi, vem ska ge mat till oss. Där. Vi tog med oss lite sådana grejer som vi brukar göra Så ni tog med er lite mat? Ja, faktiskt. Blandat varje 2-3 kilo liksom. Men vad då för mat? Man kan säga sådana burgår som ris, såna, som vita bönor, sådana soppar och En kall morgon i september 1975 lyfter Davut Adam av resväskorna från tåget och ställer ner dem tungt på perrongen. Precis som tusentals andra syrier vid den här tiden kliver han av i Södertälje. Sverige var ett kristet land, fredligt och tryggt för asyrier hade han hört. Men det skulle visa sig att det inte var så enkelt. <skratt> Dokumentärredaktionen sänder Bråket på Bristol, Sveriges första raskravaller. Asiri ann och Emma Janke. Klockan är halv elva på kvällen. På parkeringen utanför Södertälje Folkets Park rullar ett fyrtiotal raggarbilar in. Innanför grindarna delar Socialdemokraternas ombudsman ut flygblad i partivagnen. Det är kö vid korvtjossen och på stora scenen spelar Kurt Görans folkstråtvänliga låtar. Vi spelade ganska ofta i Södertälje folkespark, men, men det var alltså den 19 juni, ja, säger du. Då, då var det så då. Kurt Göran Andersson, orkesterledare för dansbandet. Dans på två banor till klockan nollet står det här modern dans och mogen dans, modern dans Kurt Görans, ja. Och sen min, 15 år. Vi håller stängt mitt som Ja, jo, men då skulle ju alla ungdomar ut och träffas och trivas som det står här i parkerna. Ur raggarbilarna rumlar en samling gapiga ungdomar fram mot folkparkens entré. I spetsen söder täljer Gittan, Timo, Eken, Buggen och Daga. De kräver att få komma in gratis. Mängd rabatt ropar någon. Vakterna försöker resonera- men raggarna har ingen lust att stanna utanför. Och betala vill de inte heller. Och det är så allting börjar. En ljummen lördagkväll i juni 1977. Det som media senare kommer att beskriva- som Sveriges första raskravaller. Raggarna lyfter helt enkelt av grindarna och kliver in i Södertälje, Folkets park. Folk börjar ju dansa där- och allting verkar jättetrevligt- men sen så, när, när vi stod där på, på orkesterscenen och tittade utåt Det var precis som att det blev tomt med folk på något sätt Och vad var konst, tänkte vi Men då så såg vi att det var några människor som slog till andra Helt enkelt, i ansiktet bara Utanför dansbanan, det var ju några små kiosker Bland annat en korvkiosk Och den kiosken, den Börja på att luta och skälpa. Och då tänkte jag, nej men där stod det en gammal tant och sålde korv. Vad va, va händer tänkte man? Men då kom de upp på scenen också och liksom, hörni, grabbar, nu kör vi rock and roll här. Och, och vi, vi, vi gjorde ju det, vi tog det inte te annat. Från de förhör polisen håller dagarna efter raggarnas framfart- kan man utläsa att det utbryter slagsmål på flera ställen i parken. En av raggarna hoppar upp på scenen, greppar mikrofonen- och ropar att det är dags att dra vidare. Han har en vega keps på huvudet, svart skinnväst och en käpp i handen. Skrattgropar och ivig mustasch. Han heter Dag Seibold, kallas Daga, men oftast raggarkungen- nu ska man till stan och jaga svartskallar. Här ligger korvkiosken då. Så... Kringlandskiosk och gatuköv. Ja, det var väl allmänt Ja Det var väl där allting hade börjat då. Och jag vet inte om... Skulle det leka någon polis där eller... Nej, men... Det var väl det vi hörde där uppe då, att någon hade spottat i någon mall i på stan här. Och... Ja, det är det en bil? Ja, det är en skeva. Och då skulle ni åka och... Ja, då skulle det bli rävst och rätta ting då. Så jag, jag vet faktiskt inte om det var nysvenskarna som det började med. För att eh, om jag tar helt fel så... Och det var det svenskar som hade den korvkiosken- för sonen var väl med också och åkte, tror jag. Ja, Dag. Men när Daga och de andra- kommer fram till Kringland är det tomt. Invandrarna har dragit vidare. Runt hörnet ligger dansrestaurangen Bristol. Det sitter svartskallar där inne- ropar någon. Har nio kommer ner här. Och sen framåt- om 9,5-10 började det komma ovanligt mycket bilar här. Då. Och det var ju många som inte kände igen. Jag kände igen många av Södertäljes klientel så att säga. Av raggarna? Ja. Ett tjugotal raggarbilar har parkerat utanför restaurangen. Vid ingången står dörrvakten Sture Svensson. Det är fortfarande ganska tomt i det stora ekande valvet inne på Bristol. Och det var mycket Stockholmsbilar som var nere så vid jag vill fundera vad det var på gång eftersom det så mycket bilar här och sen tog vi väl kanske en halvtimme så då kom den ju det var ju dag då hans kompis kompisar eller vad man säga, som kommer väl in här och jag sa att inte komma in och bara för då sa han men det är för många så sen är det stökiga så jag läppar inte in det bara stod väl och pratade om det, kanske en kvart och sen då kom ju fram att det var ju några utlänningar eller jag inte inga tag på Inne på restaurangen sitter Davot och tre asyriska vänner och pratar. De har nyss beställt in vin när en av kamraterna plötsligt ser att det samlats mycket folk utanför Bristol. Uh, det kommer bli bråk. Det, uh, det finns massa folk ute. Jag vet inte om de skriker. Vi visste ingenting. Vi har inte gjort någonting. Jag gjorde ju allt för att hålla dem ute, men det gick ju som sagt var inte längre. Och idag var jag ensam kanske, och några stycken som jag kände igen, då hade jag klarat här. Men det var ju många som inte visste vem men var heller. Och då, då var det trängd på här, så var det var ju fullt här inne. och Jag var ju fullt hela vägen här. Och man gjorde ju allt man kunde, men det, det gick ju bara inte till slut. Ja. Oh. Och sen... Uh... Som vi sett, vi hörde mycket De skriker och De gör det sönder dörrarna Du hörde skrik från gatan Eller när de kom ner Från gatan, när de gick in dörrarna Vi hörde mycket högt Sen de kom på oss Några tjejer, tre, fyra tjejer vad det, de, satt, de, de sitter här i jävla så. De. Det förstod du? Du vet första ord När vi kom till Sverige första Som vi lärde det Svarskelle Ja Sen eh, Daga, Daga heter han Jag glömmer inte hans namn Det är hans tjej Och en tjej till också Liknande Det väljer in fler och fler raggare Någon utgång finns inte Davut är instängd de ska slakta oss de ska döda oss. Varför vi inte gjort någonting? Sen jag skrek också jag hade stolen under mig och på dem. På den som slog? På dem. Det är inte bara på han lyckades, det var mycket folk. Davut får en smäll i ansiktet. Han skriker. Han griper flaskorna från bordet och kastar dem mot havet av människor. Han säger till sina vänner att fly ut genom restaurangköket. De springer. Det blir bäcksvart. De tar skydd där i mörkret i ett undanskymt hörn. Men raggarna kommer efter och letar. Om de hittade de skulle jag vet inte, kanske de skulle slakta oss. Du var rädd för att de skulle, att du skulle dö. Vi, vi hade mycket rätt. Vad det ni? Mycket rädda vi var. Snälla du, det är inte tre, fyra, fem personer när de kom på oss liksom. Det var jättemånga? Ja visst, de hade såna sliter som betong, såna grejer i handen, sådana kniver. De gick så här hela tiden, de gick förbi men de inte såg oss liksom va. Det, det, det, det inte, uh, uh, vi inte någonting Vi själva, vi är personer Vi har gjort någonting Varför de på, oss. på stan har ryktet gått Om vad som händer inne på Bristol Och på Stortorget, några hundra meter Från restaurangen, sluter allt fler asyrer upp En av dem är Assis Isar Diskussionen är livlig Åsikterna går isär om vad man ska göra nu då ser vi plötsligt hur några kompisar kommer springande över torget. De kom till torget och de såg, vi vet inte, det finns tre stycken där inne. Vi vet inte om de lever eller inte. och Han hade fått en smäll i ögat. Då, då, då vi, nu hämtar vi de därifrån från Bristol. Då var det den som kallar sig kungen. Han, han och hans chef stod det där. Jag kommer ihåg exakt. Hon så Fegis här är svarskallarna om du vill slås. Och då han, tog, han hade käpp i handen. Han, han skulle lyfta upp och slå till min kompis. Min vän som var med mig. Då då jag grep i luften och drog och klep, klippte jag till honom. Se, ja. Sen vi visslade, vi hade... Grabbarna i bilar, fyra uh, bilar liksom. Då visslade vi och sen hände bråket. Domkrafter och kättingar, knölpåkar och sönderslagna flaskor används som tillhyggen. Räggarna är 250 stycken, Assyrierna är 30-tal. Södertäljepolisen består av fem man och står maktlös. En av dem räddas till livet av sin kollega precis innan ett måttat slag från en domkraft når huvudet. I två timmar pågår slagsmålet. Med förstärkning från Stockholm är polisen som mest 16 stycken. Endast en person grips. 14 personer förs till sjukhus. Assis blöder från huvudet. Alla ambulanser var full, full med folk. Liksom. Det var skådade och allihop. Jag skulle få hus. i en bil polisbil till sjukhuset. Jag fick hus uh, uh, med polisbilen. Och där, där också, jag kommer ihåg den polisen, han sa till mig. Nu, Svarskalle, är det nog för dig? Ska jag stäppa dig igen äh, bland trädgare? Jag, men jag fattade ingenting. Jag, sen jag åkte till sjukhus, ingen något annat. Och det var fullt sjukhuset. Akuten var fullt. Så var det historien. Det vi upplevt är kommentaren från Södertälje-polisen efter ett våldsamt slagsmål i natt på Hjärnagatan i Södertälje mellan raggare och assyrier. Raggarna som huvudsakligen kommit från Stockholm i 35... Blodbad, 40... raskravaller, Södertälje, en stadisk skräck. Dagen efter är tidningsrubrikerna svarta. Det som många trodde bara kunde hända i USA har tagit sig över Atlanten, till Olof Palme, Sverige och Södertälje. Ryktet om raskravallerna sprider sig ut över världen. I Hongkong, Saudiarabien, England, Tyskland och Syrien kan man läsa om bråket mellan raggare och assyrier. I FNs generalförsamling talar USAs FN-ambassadör om svenskarna som ett rasistiskt folk. I New York Times kan man läsa att det sticker en rasistisk bomb i Sverige. Bristol Hotel ser ut att idag på eftermiddagen. Idag ser det ut som vanligt. Innan natten var det ett slagfält med krossade. I Sveriges televisionsaktuellt. Inte ljuvas Dag säger bomb. Inblandad i ett jätteslagsmål. Men börjar egentligen det här ropet? Nej, vad för det? Jag är säker. Ja, helt klart. Vad hände egentligen? Ja, vi var på folkparken och har på att stöffa lite där uppe. Så fick vi höra att de hade varit nere vid korvkioskaren bort av Kringland. Det är, som, det är en polare som har svarsa ägarna. Så vi tänkte att vi åka ner och ställa upp. Vi kom ner dit och fråga om... det hade du hunnit dragit därifrån. Då drog vi ändå på blister där. Och. Sen har man bråket i fullgång. Vad tror du kommer att hända nu i sommar här i stan i fortsättningen? Kommer det bli värre bråk mellan er och asylgirna? Ja, vi är ju inte. topp. Ja, egentligen ja, det är rastbråk. Det kan man kalla det bästa benämningen egentligen. Men uh, varför uh, är ragarna emot oss? Det, det vet vi inte riktigt. Men egentligen det vore mycket bättre om vi skulle bli vänner egentligen. Så att vi kunde anpassa oss i svenska samhället. George Berriano blev slagen medvetslös på en parkeringsplats bakom Bristol och var den asyrier som syntes mest i tv och tidningar efteråt. Till skillnad från de flesta asyrier hade han bott i Sverige sedan början av 70-talet och var duktig på svenska. Han var dessutom en självklar ledare i den asyriska gruppen eftersom han jobbade som tolk på invandrarverket och kände de flesta av sina landsmän. Invånarna i södra Telje var, var störda av invandringen av assyrier i så här stora grupper. Så det var någonting hat som samlades under ytan och utmynnade liksom den natten via ragarna till ett sånt här bråk. Det är precis som om ragarna hade letat efter en sån här tillfälle att göra upp mot den här invandrargruppen som kom från himlen. Från de första syrierna kom till Södertälje i slutet av 60-talet. Men den stora vågen kom 1974 och 75, Och på bara några månader ökade den asyriska befolkningen i Sverige med flera tusen. 1977 bodde ungefär hälften av Sveriges 7000 asyrier i Södertälje. Till skillnad från de grupper som hade invandrat tidigare så var asyrierna flyktingar. De kom inte främst för att få arbete utan för att de som kristen minoritet var förföljda i Turkiet. De hade länge kämpat för att få behålla sin kultur i ett samhälle som försökte trycka ner den. Att bo nära varann i samma stad i det nya landet var för många Assyrier en trygghet. Men många gamla Södertäljebor tyckte inte om den förändringen. Det var spänt hela tiden mellan invandrarna och svenska Svenskar, det var inte bara ungdomar, det var alla som tyckte det var, var jobbet, För det var ju något så mycket av dem. Det kom ju mer och mer, och mer bara. Sture Svensson hade själv hängt i raggarkretsar några år tidigare. Som dörrvakt på Bristol var han den som skulle hålla raggarna ute. Men som gammal Södertäljebo tyckte han egentligen att det låg något i raggarnas vrede. Folk tyckte att den fick allt det gratis där de för så att säga, lägenheter, bilar... De hade bättre grejer än svenskarna hade när de kom hit. Och så köpte de upp allt vad kiosker hette, allt vad restauranger hette, allt var det så de köpte. Det fanns ingen svensk som hade chans att konkurrera med dem. För de kom med sina pengar i en plastkasse. De hade pengar så att säga. Jag det var lite missuppfattning där för att eh, även om vi kom till Sverige som flyktingar. Men vi kom inte hit som fattiga. Det var där invånarna, svenskarna inte ville förstå. Vi kom inte hit på grund av att vi var beslösa eller vi var fattiga utan vi kom hit bara för att vi var förföljda på den tiden, vi visste inte att hur svenskarna skulle betrakta oss om vi gick med en jeans, jeans eller eh, inte med någon kavaj, bara gå till sociala myndigheter eller till polisen vi tyckte att det var som liksom, att göra det va. Så det är därför när vi gick ut till stan vi hade ju kostymer, vi hade kavaj, slips och så vidare och när myndigheterna eller tjänstemännen såg att man hade så fina kläder och även lite guld i armen sånt här då brukade de neka hjälp sa att ja, men ni har ju råd att ha de här fina kläder och guld så ni får ingen hjälp. Men det tog inte lång tid förrän vi förstod att den det, det här klädseln gäller inte här i Sverige. Va? Och sen började man tala om för varandra att jaha, så det är andra regler som gäller. Och man kastade de här fina kläderna kanske åt sidan och började ta vanliga svenska kläder. Det var väl några som sprang och något t på så att där var upptryckliga att vi ska överta Södertälje stod jag på t-shirtarna. Och det retar ju borna ändå mer. Det har ni ju redan gjort, hörde man en del skrek åt dem. Det behöver inte göra reklam för oss. Såg du en Jag såg inte, men man hörde talas om dem och de som hade sett dem. Men var det mycket sådana där rykten som gick Ja, det var mycket rykten som gick Det var det. Vad minns du med för rykten? Ja, familjer som kom hit. Det var 60-70 personer på familjer som kom. Och sen kom när de, de hade... De fick in restillståndare, ja, uppe ihåg till om de, de släktingar som skulle hit. Och de fick nästan vi bära hit, de gamla, sjuka... Eh, alla möjliga tänkbara på våra Och så fort de kom hit så var det full pension för dem. Och det var ju sådana här rykten som, som drev på det mesta. Vad tänkte du om det liksom, eller vad tänkte man om det? Ja, man tänkte att det fanns inte pengar utan annat ändå. Det skulle ju sparas på allting den där tiden. Men inte när det gäller invandringen, då fanns, ja, det fanns mycket pengar som helst att ta. Men då på 70-talet, då var det ju ganska nytt med att Jaha, det var... men de började ju liksom etablera sig redan då. De började ju hyra lokaler här och sen hade de ju som det är privata sammankomster eller fäster eller vad de höll på med, det vet vi ju inte på den tiden. Men där var det var ju inte en vit människa som fick gå in och de hade hyrt någonting. Det var ju deras bara. Och då sa de att de inte fick... Ja, de släppte alltid in någon där. Vi vet att de inte ville släppa in någon. Ja, men Det var ju ingen som kom in där. Och så, det var ju såna här spelhåll och grejer de hade då. Alla lokaler de hyrde överallt. För det gick ju sällan in och in ett För det första eh, lärde vi oss att eh, vi måste skynda oss anpass anpassningen. Vi måste integreras. Eh, vi måste eh, sluta och gå i grupper- ute i, i, i stan för att inte synas. Vi skaffade oss olika lokaler. kaféer skapades då bara för att gömma sig. Flera föreningar bildades, flera lokaler öppnades- bara för att samlas i olika avhilda lokaler. På den tiden hade vi inte annat alternativ. Det brukade ju polisen hela tiden påpeka till oss genom oss tolkar- och även sociala myndigheter, de brukade helt öppet tala om för oss i, under olika möten i kyrkor, i föreningar. Att vi måste undvika det här med att gå i grupper. På något sätt, de ville att vi ska vara osynliga. För att det var inte vanligt att... Eh, mer än eh, två, tre personer brukade uh, gå uh, ut i stan och sånt här. Synas, va? Men vi hade vanan från våra hemländer att vara i stora grupper, oavsett var vi är. Och sen prata lite högljudd. Och uh, vi brukade sitta på olika uh, kafeterier och sånt här. Och det, det blev lite störningar. Och allt det här påpekades ut av myndigheterna. Så mm. ni skulle tona ner er själva. Precis. Det är det här med. Ja, anpassning till svenska samhället. Va? Sverige hade ju ett solitt rykte för att vara ett land- där alla var så kolossalt toleranta och snälla- och det berodde väl i största allmänhet framförallt på- att vi aldrig hade haft de här problemen. Ida Dalgren jobbade som journalist på Länstidningen i Södertälje- när bråket på Bristol ägde rum. Det hade kommit in duschar av invandrare i Sverige- men inte till den, i den utsträckning att det hade ställt till problem- vi hade ju fått hit då framförallt åren kring 1960 när Sverige var ett av de få länderna i Europa med en fungerande industri och kunde sysselsätta hur många som helst så importerade vi arbetskraft från bland annat Grekland och dåvarande Jugoslavien, Italien och någon Spanien. Och de kom hit och det blev väl lite gnissel i maskineriet, men det var ju folk som gick raka spåret in i industrin lärde sig svenska och sögs upp rätt fort. Det som hände när Assyri-syrianerna kom var att det kom in en enormt stor språkgrupp som inte kunde sysselsättas omedelbart och som inte ens ville det. Assyri-syrianer är betydligt större utsträckning än många andra är egenföretagare. Entreprenörer. De hade svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Ofta kunde de heller inget annat språk än sitt eget. Och det, det ställde till massor med problem. Så att väldigt snabbt så skapades det en bild av att de bara kom hit för att leva på socialbidrag. Och då slog dragarna till så att säga. Ja, då? Ja, hallå? Är det Rams eller skräcken? <laughs> Ja, Jag börjar plocka upp när vi plockar öppna Hör du, eh, nej, hon... Dag Seibolt, raggarkungen 30 år gick. senare I en brun ni... kaddelaktivill Från 72 Brutan ny... är nervevad. Han har en cigarett i munnen nej, men jag, han... vi var ju kolla Mustaschen där. finns kvar Och bilintresset Men han har slutat slåss eh, Sitter ni och fyllna till där eller? Kom igen nu Greken. Daga säger att det nog mest var en slump, att han blev utnämnd till raggarkung. Stor och hög var han, och så pratade han för mycket. Men jag hade ju varken bil eller körkort då, säger han. Daga var redan en känd profil i Södertälje. Men efter bråket på Bristol blev han rikskändis. Jag var ju jagad som ett villebråd av tv-tidningar och fan vet vad liksom. Då gick man ju nästan i ett ständigt rus liksom. Man vågade väl knappt. Man förstod ju vidden av det hela då. Dagen efter kom jag ihåg... en kompis som... Han och hans tjej och så gittan och jag. Och vi... Ja, vi åkte i hans mallibor i alla fall vi åkte genom stan här. Och såg ju allt uppåt. De hade ju ockuperat hela den här gräsmattan ovanför stationen. Åk, för fan, så fyllsjuk. Och... Nej, man får ju så någre så... så visste man ju vad som hade hänt kvällen innan. Då. Mindest du vad som hade hänt? Ja, självklart. Eller jag självklart visste att det var ett slagsmål. Va? Men att... När vi åkte ner, jag tror ingen annan tänkte annat än att det här är bara vanlig box, alltså. var en vanlig jävla Det vanligt slagsmål. Och det går ju liksom över. Går det inte över samma kväll så går det över dagen efter. Ingen räknar med att det skulle bli sånt jävla ståhej. Alltså. Det här var det första, vad man brukar kalla rasistbråket i Sverige. Det var alldeles uttalat att man skulle ge Assyrierna på käften- och de hade så att säga inte gjort något som hade kommit till Sverige- men det var inte så att det började med som de flesta krogslagsmål börjar med att någon blir arg på någon och sen växer det och så. Kanske 75 personer dras in i, i någonting som bara handlar om att man vill slåss. I det här fallet så skulle man alltså ge syrierna på käften för att de existerade i Sverige. så på så vis kan man väl säga att det var ett rasistbråk. Det var väl ingen som hade tänkt några efterspel överhuvudtaget bara en sång. Vi hade slagit slagit jättemycket innan då. Inte med dem då men. Men var det första slagsmålet med alltså mot, mot dem. invandrare? Ja det var det första och enda som jag var med på ungefär. Varför tror du det blev så stor grej den gången? Ja du. Det... Ja om det beror på att de kommer hit som flyktingar och då får de samma skit när de kommer hit av oss. Jag vet inte om ja, någon rätt rättrådig tänkte till där. Jag vet fan inte. Det är så jäkla svårt. Det var ju absolut ingen som hade räknat med att det skulle bli sånt, sånt liv efter. Media invaderar Södertälje och Daga och hans gäng vänder Malibon och flyr uppståndelsen. De åker ut till Måsnan, ett friluftsområde med en fotbollsplan och en badplats utanför stan. Jag minns inte om vi hade öl med oss i bilen. Eller. Ja, vi åkte ut där i alla fall. Alltså. Så stod det ett gäng med invandrare där ute på fotbollsplan. Det är ju som ett bad i Måsnan. Ekligen snesbadet heter det. <kör> Stod det en massa där Och spela fotboll Och de kom ju fram mot oss de kom ju fram med en jänkabil liksom. Uppgivet eller jag vet inte sa det var fan Jag behöver inte slå en kull Men jag kan lägga mig ner liksom Får ni sparka på mig värst Nej jag menar på det De menar på att De hade någon karateklubb ute i Gneta Så att jag skulle kunna komma för dit Och lära mig lite tricks då <laughs> ja, det var det vart ingen bråk alls. Liksom. Nej de, de hörde ju inte när jag kom. Men det var ingen chaff. Ingen sånt alls. Tror de var rädda då? Nej, de var ju fan så många fler än oss. Vi var ju bara två stycken liksom, och de var. Jag kan ha varit tjugotal. <coughs> ja, i alla fall så fick vi lisa några peder där nere. Då hade man ju spottat upp sig igen då. Så åkte vi in till stan och var stoppade direkt när vi kom in då. Om det var någon som pekar ut oss eller vad fan det nu var. Det var ju då Det kom ju i rapport där Vad fan? Det var ju en vanlig box då tyckte jag Men de var ju ganska ihärdiga Jag ska inte skylla på pressen då. Jag bjöd ju till det också Det är då, då som du säger det här lakestom, med lak, Ja Och Gittan säger att hon tycker att de är äckliga Ja det kommer inte jag ihåg Men det är inte omöjligt Att det var varit sagt så <laughs> Men då var ni lite fulla kanske till och med Ja visst, jag hade, var i varje fall jag Hon hade druckit vet jag inte men jag hade ju fått några pilsner i mig i varje fall. som alltså man lagom till sig ja, Vad hände inne på hotellet sen? Ja, jag fick en äh, över, eller äh, ölsäden över ögat. Och... Sen hade jag kamrater med mig. Och sen... Daga och hans flickvän Gittan intervjuades i rapport dagen efter bråket. Av rapporten Kerstin Brunberg. Sen, sen kom det fram verktyg och grejer. Kedjor och åkar och Allt möjligt Ja det är ingen inga tillhyggen alls Nej inte från början Sen började domkraften glida fram Vad kallar ni någon för jävla svartskalla? Nej jag tycker inte att det är svartskalla Jag tycker bara det är lakridsdomtar Vad sa du? Lakridsdomtar Det började ju när de, började, när de kom hit Alla Det stod i tidningen att alla svartskalla började komma När han flyttade Vi... hit Ja den. just det Sen var det väl bara så att det var ett hat utan. Jag hatar dem i alla fall. Varför hatar du då? Det jag tror dem inte. <hör> Har du träffat några personer? Ja men, de är ju. Ja. Går man på stan och <hör> snuskar sig och... Ja, äckliga med? är. Verkligen. Hur ska... Kan du fortsätta på det här viset? Ja, hur då? Ja men, sådana här bråk. Ja, är de oss. Det beror ju på hur de... Hur de beter sig hur vi beter oss liksom, mot dem. Tänker ni ändra er eller tänker ni fortsätta? Ja, jag vet inte. Ska de flytta härifrån? Ja, det vore det, det bästa. Jag kan väl gärna medge att det här med Angrepp på människor som kommer någon annanstans ifrån var då så väsensträmmande för mig att det kunde äga rum. Nej, inte eller inte, men att jag tyckte det var oerhört upprörande. Kerstin Brumberg, 30 år senare. Att Sverige ändå var en plats där, där sånt här inte förekom med tanke på att Sverige också under en lång tid. Eh, Minns det jag uppvuxen med eh, en mycket starka skildringar av judeförföljelserna. Och det har i alla fall präglat mig så till, till, till en milda grad att, att jag tycker att det har varit eh, otillåtet att sånt kunde förekomma i efterkrigstiden. Så att, eh, jag tror att den stämning som fanns att här skulle Sverige på ett vettigt sätt ta emot människor det stod i sån motsatt ställning till eh, den här händelsen det var i miljonprogrammen Ronna och Geneta som de flesta syrier fick sin första bostad i Sverige. Men när de nya svenskarna flyttade in, då flyttade de gamla ut. Det var ju ingen av svenskarna som ville bo. Den flyttade ju så fort det kom. Och så därför Många då flyttade de svenskarna och försökte hitta någon annanstans att bo. Varför då? Ja, det var ju liv och bråk. Det är ju inte runt där. För att det... Ja. Det var ju, ungar som ute hela nätten och på sommaren då var ju fyllt i gräsmatterna så satt hela familjerna ute det gick ju bara inte att gå i närheten Man fick Varför det inte att gå i närheten? Man förstod det, först och främst förstod de mitt ett ord av det de sa och sen var ju sånt jävla liv runt omkring när de tjattrade ihop där ungar skrek och höll på det var väl nästan fri postran på ungarna fick göra som vi ville mm. Så det var mer någon slags krock mellan kulturen? Ja det var, det var en stor kulturkrock det var det att det de, de gick för fort bara. Det kom för mycket på en gång. De sprider sprid ut det lite mer och placera ut dem lite mer runt hela Sverige. För alla skulle det till Södertälje bara. För det hade man alltid någon vän eller någon som kommer från städer om var Och varför gick det inte, tror du då, att, att de fick ha sin kultur och så fick det vara så? Ja, varför fick inte vi ha våra, man säger. tyvärr att vi idag vi blev behandlade av det. Om vi skulle flytta ner dit tror du? att vi skulle få bygga kyrkor där nere. Tror vi vi skulle få ha samlingar där nere om vi skulle flytta dit. Tror du det? Tror du? Nej, det tror jag inte. Men tykt, upplevde du det så som att det blev svårt att behålla den egna kulturen? Man, ja, man tyckte så. Då man gick in någonstans skulle kika någonstans. Man var ju var man kände den som stod bakom disken. Man kände de som ägde stället. Man kände, ja, runt och kring Sen av dem jag ju man kom in. Ja, då satt en svensk kanske var det 20 sådana. Där trivdes man inte. Varför trivdes man inte? Ja, men det, man hade ingen att prata med längre. Det var ju bara så. De var ju liksom en grupp för sig. De försökte ju aldrig komma in i våra kulturer Utan de, de levde lite separat för sig själva. De gjorde ingenting för att komma in i den svenska kulturen. Vad kunde de ha gjort, tänker du? Det må väl kunna vara som svenskarna i stort sett. Så man kunde börja prata med oss. Försökt att lära sig svenska. Försökt att acceptera oss. Och inte vara dem. Och du då, eller ni då? Vad gjorde ni för att försöka komma in i den kulturen? Ja, vi hade ju ingen chans. Det var ju, det är ju som jag sa om de här lokalerna. Hur de skulle gå in där. Det var ju en stor stopp i bara Då fick jag komma in och se vad de höll på med. Det var så hemligt så. Det var liksom inte för oss. Och det var de som utmärkte sig mest. För det var jag, de med finare och så här de bodde här. Det var ju för väldigt mycket finare. På vilket sätt utmärkte de sig då? De ville lite bättre än oss hela tiden. snygga glädd, snygga bilar. Det var ju kostym. Kostym över rock. Hatt och handskar. Varför retar man sig på det? Ja, man såg ju alltid att de gick in och jobb eller så heller. Utan de, de, de gick på stan hela dagarna. Men samtidigt så säger du att de ju köpte en massa kiosker och jo, har ja. jobbat. Jo, men då jobbar man med sig själv. De har liksom styrt med sin egen. De tror att de har jobbat någon annan, vad säger du? Så du tycker de har blivit ut... Det har, de har ju tagit över makten hela stan här. Allt, allt vad som heter med... Allt det handlar om kontanta pengar. Där står den så. På den tiden brukade nästan varje söndag i kyrkan informera och tala om att ja, nu har vi fått klagomål från kommunen och poliser. Att de klagar att vi gör nio si och så och försök för Gud skulle inte göra det. Och anpassa er och prata lite tystare. På vilket sätt de ska uh, gå in till stan och sitta i olika kaféer och restauranger. Och, utan att bli uppmärksammade eller utan att... Uh, uh, Förarja någon och så vidare. Så det, det brukade vi informera om. Det rådde en krigstillstånd, liksom att vi var den utsatta gruppen, och majoritetsfolket skulle attackera oss. Och det var inte länge sedan innan dess där vi upplevde samma sak i Turkiet. Det är det som gjorde oss misstänksamma mot det här nya samhället, mot svenskar. För att vi var vana att bli attackerade, förföljda. Men det här var utav turkar, muslimer. Och dagen efter vi funderade över det här. Herregud, här i Sverige och bli attackerat på det sättet. Nej, varför, varför var vi ovälkomna? Det är många, många frågor som vi ställde oss själva utan att kunna besvara de här frågorna. Ja, för en stund sedan avslutades försoningsmötet mellan raggarna och de asyriska invandrarna i Södertälje. Tisdagen efter bråket på Bristol ordnar Södertälje kommun ett försoningsmöte mellan raggare och asyrier. Okej, vi behöver inte älska dem, men för det behöver vi ju inte slå ihjäl varandra. Ni hatar inte varandra längre? Nej, de har väl aldrig gjort. Det hade ju hänt vilken grupp som helst, även om de hade varit... Jo, jag kommer ihåg, det var den där höga, långa raggare han heter Dag någonting. Och sen var det personer från polisen, från myndigheter, kommun och sociala och allt det där. Och att man skulle eh, försona både grupperna och sånt här. Och när vi möttes där, vi tog eh, varandras hand och att vi bad om ursäkt. Så vad vi sa till varandra, att man skulle... Försöka gå till, vars, till sina egna grupper och informera det här att det måste ta slut och att man inte ska attackera varandra och så vidare. På lördagen ligger George medvetslös på en parkeringsplats. Tre dagar senare uppmanar han sina kamrater att glömma det som hänt. En, ett, ett folk som har levt i 2000 år, blivit förföljt sånt här, har inte mycket många alternativ. Man, man betraktar sig alltid den som ska ge vika. För att det, det här var inte första gången vi sitter i ett möte som ska försona. Liknande hände även i Turkiet. Till exempel när någon muslim attackerade eller stal en kristen familjs egodelar. Så var det feodalherren från muslimernas sida som brukade... Eh, samla parterna bara för att de inte ska anmäla varandra hos myndigheterna. Och i det här fallet, trots att det var våra eh, egodelar som stals- så brukade vi alltid säga, okej, okay, eh, vi, vi drar oss från anmälan, vi anmäler det inte. Så den här händelsen, det är, in, det är inte alls så stor skillnad. Om man visade orättsla mot en myndighet- i, i, I våra hemländer så skulle man direkt få stryk eller eh, bli självhylld och så vidare. Va? Med samma känslor, med samma tankar hade vi gått till ett sånt här möte. Och, och det enda som vi hade i tankarna, ja vi måste ju tyvärr alltså, vi måste glömma det här. Hur orättvisa, orättvis behandlade än vi blir. Förstod du då att raggarna eller... Att det var liksom unga svenska människor som man sen har pratat mycket om. Att de var marginaliserade. Många av dem var finskättlingar. Visste du det då? Vi hade inte så mycket kunskaper om ragarna. Vi var för nya. Vi kunde inte skilja dem mellan vanliga svenskar och att de är raggare och svenskar svenskare svenskar. Men vi skyllde liksom att vi är ovälkomna även här i Sverige. Vi kände det här känslan liksom. Men vi hade inte annat alternativ än att börja kompromissa mot vad myndigheterna har sagt. Bråket på Bristol resulterade i att sex av de nära 300 inblandade dömdes i tingsrätten. Två av raggarna, däribland Dag Seibolt, fick fängelse- Två av asyrierna fick också fängelse. En av dem, Assis Isar, blev senare frikänd. Månaderna som följde blev lugnare än polisen hade befarat. Inga nya slagsmål mellan raggar och Assyrier uppstod. Men spänningarna fanns kvar under ytan. Södertälje var definitivt en kommun eller stad i landet som hade flest invandrare. Lars-Erik Backman var journalist på Sveriges Radio i Södertälje 1977. Och det var väldigt många som fanns i Södertälje som då gjorde enorma, hade enorma svårigheter att liksom få den här gruppen att fungera i stan och så vidare. Så att... Att de fanns här var, var mycket speciellt svenskt politiskt fenomen. Och det kom ju väldigt mycket nationella politiker och sådana här riksdagsmän och stadsråd till Södertälje för att liksom få reda på hur kommunen löste de här problemen. Det här nya problemet som de här många invandrarna var. Men att det då skulle kunna mötas av, ska vi säga, ett sorts, ett sorts motstånd då ut, utav den här sorten, det kom, det kom verkligen som en chock tror jag. Ja, det, med så många invandrare så klart att det, det, kunde, det grumsades lite bland svenskar, det tror jag om, om att det gick åt mycket kommunala resurser och sådär, att ta hand om de här men det, det var ju ingenting som man kunde peka ut som någon rasism eller sånt där från något parti egentligen det kan man inte säga så att, att det, det tog sig det här uttrycket att man skulle slåss med invandrarna, det, det var en chockerande utveckling alltså den offentliga inställningen var givetvis att det är underbart att vi har fått hit invandrare och tänks- och befri, befrämjande för det mångkulturella klimatet och var roligt för toleransen och kan vi inte lära dem svensk folkdans. Ida Dalgren, journalist på Länstidningen i Södertälje. Men om man sen fick dem mellan skål och vägg så har jag exempelvis personligen hört ett kommunalråd... Kalla en präst i syrisk ortodoxa kyrkan för en riktigt tomt och sådana där saker så att jag menar. Det här har jag upplevt som ett problem i Södertälje och på en del andra ställen har det funnits en väldig diskrepans mellan det offentliga samtalet och vad man och man emellan har sagt. Och ja, jag anser då, men det är min personliga uppfattning, att det här är en av grogrunderna för Sverigedemokraterna. Tre år senare, i augusti 1980- bränns en rad kiosker och pizzerior i Södertälje- ägda av asyrier ner till grunden. Det är inte samma personer som är inblandade den här gången- men det är återigen i Räggargruppen man finner gärningsmännen- som senare döms för mordbrand. Det skulle dröja drygt två decennier- innan nationaldemokraterna röstas in i kommunfullmäktige i Södertälje- men i slutet av 70-talet började det dyka upp spår av dem runt om i stan, menar Lars-Erik Backman. Det fanns nazister i Strängnäs och det förekom att det under nattliga räder då så eh, tejpades det upp rasistiska affischer i Södertälje och det kunde vi gissa att de, de här rörde från Strängnäs helt enkelt de affischerna, de försökte uppenbarligen fiska i grumligt vatten om man säger, därför att det var, det var nära sig Strängnäs och de här nazisterna visste givetvis att det här skulle kunna vara en, en grogrund för någonting eftersom det var flest invandrare i, i, i Sverige i Södertälje Oktober 2007 tillbaka på balkongen hos familjen Adam i Ronna Ronna det tillhör ju liksom assyrier om man säger så Hur menar du? Alltså de det finns inga svenskar eller det fanns inga svenskar för typ 10-15 år sedan här i Ronna. De, tyck de tyckte inte om oss. Tyckte inte om Assyrier. Men eh, med tiden så började de liksom lära känna oss. Och märka att vi är människor som dem. Simona är född och uppvuxen i Sverige. Hennes pappa Davot var den som för 30 år sedan satt gömd i ett hörn inne på Bristol och trodde att han skulle dö. Vi kom hit. Uh, uh, vi flyttade till Sverige från det här liksom. De lät inte oss liksom friva. Och sen när vi kom hit och det började svenskarna göra så på oss, vi blev det. Alltså vi tyckte det, det är inte fint. Vi kom hit som. De ska hjälpa oss. Men vi tror det är det kristna landet här. Innan jag kom hit hade du hört talas om att din pappa var med i det här bråket mellan raggare och asyrier. Nej. Det kan jag inte påstå men Liksom När du frågade mig Då var jag li lite Osäker Jag trodde inte att pappa var Liksom en sån där Som ställde till med bråk Eller någonting Jag har inte liksom Tänkt på att ah, jag ska fråga pappa Alltså hade han liksom velat Berätta det för mig Så hade han kommit och det Men jag är inte intresserad Det kanske är liksom en ömpunkt Så jag låter det vara Du vet När man blir rädd För någonting Man glömmer inte det Hela tiden det verkar liksom på Men att det sätter sig i kroppen I kroppen ja fortfarande när jag tänker sådär, liksom, när vi pratar om det. Man glömmer inte den dagen. Jag har invandrarrätter, om man säger så. Men jag är född här i Sverige. Det är upp till mig hur jag vill, liksom, vad jag vill göra med mitt liv. Vill jag uppnå någonting utan att kämpa? Får jag det gratis i handen? Nej. Men om jag kämpar och uppnår det mål jag vill. Då kan jag skryta om det. Hur mycket jag vill. Bli liksom någonting så att folk ser upp till mig. Även om jag är assyrier. Det skulle kännas så jävla skönt.